Приїзди ще на білому коні, перевіриш. Але більше лейтенант не приїжджав. Почалася битва на Курській дозі. Як секретар комсомольського комітету окремої частини, він був у третьому батальйоні, де обстановка могла скластися складна. Бій почався з ворожої артпідготовки, а потім посунули фердинанди. Таких великих та ще й розмальованих фашистських чудиськ Капуста ще не бачив, хоча й знав про їхнє існування. Танки тіснили позиції батальйону. Командира батальйону важко поранило, його замінив командир другої роди, а командира третьої вбило осколком снаряда. Капуста був найстаршим по званню і прийняв командування на себе. Тижнів через два Капусту таки підкосив осколок, і довелося йому проходити через ту сортувалку, яку мала лаштувати Зося. Привезли його ввечері, прооперували. А як виносили в автобус вранці, щоб відправити в пиловий госпіталь, запитав знайому медсестру. У вас лікар новий появився? Блідий такий, тонкогубий. Появився, а що? Томчині очинята стали Грати вигравати по-чортячому є хидно. Нічого. Дивись, Володю, поки вилижуватимеся в тилу, аби лиса не накоїв той, як ти кажеш, блідий. Мені ти можеш повірити. Хотів ще щось запитати. Але його вже повантажили у звичайну полуторку, пристосовану під санітарний автомобіль, який доставив його благополучно аж за Курськ у тиловий госпіталі. У скорім часі в Зосин ППГ полетіли кусливі як оси листи протести, листи розпачі, листи обурення. І відповіді теж незвичні. Замість Любий Ромео Зося писала, «Ти, Володька, вибачай, але поводиш себе, мов баба. Якби ж то я знала, що ти в сортувальці, птахом би летіла до тебе. А то Томка ж на третій день сказала». А ще в одному, розмашисто крупним почерком, чорним по білому, виведено. Так, у нас із капітаном більше, ніж дружба. Вон воно яким робом повернулося. Спочатку небайдужий тонкогубий, потім дружба, а тепер більше, ніж дружба. Так-так. Написав Зосі таке, що потім жалкував. Нащо було відправляти жало. У тому листі ображав не так блідого, як Зосю. Чисто, вірну, добру й щиру Зосю. Коли та мила його Джульєта надіслала листа, він, недовго думаючи, запечатав його в конверта і так нерозпечатаного і відправив назад. «Кохайся з своїм блідолицим, а ми собі знайдемо. Подумаєш, не буде галя, буде друга. Хм, впіймав себе на тій дурниці. А нащо йому другає? Нащо? Зв'язок із Зосою перервався. Нової її адреси він не знав, а вона теж не могла його знайти, бо з госпіталю він знову опинився на передовій. Перемогу він зустрів на німецькій землі. В кінці 45-го з північної групи військ приїхав у відпустку. Випадково в нього збереглася Зосина московська адреса, яку вона про всяк випадок колись написала йому. Повертався в частину через Москву, знайшов вулицю, але будинок під сьомим номером був розбитий бомбою. Бабуся, яку побачив у дворі, повідала, «Мати Зосина з молодшою дочкою виїхали». Далебі, зовсім із Москви, до родичів на Україну, а куди саме не знає. Зосі не бачила відтоді, як та пішла на фронт. Так печально скінчилося його фронтове кохання. Але чи скінчилося? Невже він не знайде Зосю? Хай заміжню, хай щасливу. Це ж людина, а не голка в сіні. Та й невідомо. Яка доля спіткала дівчину, що розборунила його душу. Глава друга Звіти про збори партійного активу, пленами, конференції, з'їзди доручають журналістам досвідченим, переобтяженим не тільки роками, а й ще малим газетярським досвідом. Впало в око, коли гортав підшивку, що попередній звіт писав сам Левко Іванович. Тепер ось доручили йому Зовсім недавно переступив він поріг редакції Але це вже хоч і невеличка, куценька, але історія Коли демобілізувавшись приїхав до Києва Одразу ж подзвонив на квартиру до Одноблюдова Підійшла дружина Їдьте просто до нас Кіндрат Макарович вас чекає, він скоро повернеться Старший лейтенант не їхав, а йшов Віддати в набитий людьми трамвай не наважився. Зайти до квартири фронтового товариша мав намір з гудзиками.